що перламутрово світився. А потім і це пропало, і почув він, як почали голосно клепати «Убило на утренню». Тоді і Єромонах автоном прокинувся, але отямився не відразу, бо голова йому паморочила і крутилася, і він сам ніби продовжував обертатися разом із ложем. І відчував рукою на грудях привішену торбину Запустив туди пальці І витяг золоте яблуко Яке чудово засвітилося і запоменіло А ще чудовіше запахло Відтак цілком зникли запамороки І ложа зупинилося І він сів, тримаючи яблуко в руці тому Витяг із торбини ще два і поклав їх на ліжку. Довго на них дивився, не маючи сили збагнути, що ж із ним сталося. Але треба було спішити до церкви, тож покинув яблука на ложі і поспішив на утренню. Вельми його при цьому цікавило, чи прийде кухар-калістрат. Отож, не пішов, а побіг на службу, а коли вступив до церкви, закляк уражений. Калістрат стояв на співанні утренні. Відтак приступив до нього автоном і спитав пошибки. «Я ви, Калістрате, де був цієї ночі?» Калістрат подивився на нього спокійно і так само пошибки відповів – «Прости мені, отче, був там, де мене бачив». Тоді сказав автоном із притиском. «Клятвою упереджую тебе, зголоси Божу величність, не потаї сказати істину». Калістра тихо мовив. «Ти, отче, просив Бога, щоб показав тобі мзду, воздаяння за добродійність після смерті». Зволив Господь звістити через мене недостойного, тож знайшов мене там. «Чому тебе, останній говобителі цій?» – спитав автоном. «Мабуть тому, що останній», – сказав покірливо калістрат. «А що дав мені отче в раї, коли попросив тебе?» Те, що лежить у келії твоїй на ложі. Але не гоже, паночше, службу балачками троїти. Дай помолитися, і себе тим не обділи. І вибач мені, бо я черв'як, не чоловік. Автоном вислухав службу, щиросердно молячись, а коли під кінець озирнувся, калістрата не побачив на його місці. Після закінчення служби підійшов до Ігумена і сказав ходи, отче Ігумене, до мене в Келію, щось маю показати. Вони пішли, а за ними ув'язалися деякі ченці, серед них і Кузьма. Коли ж уступили до Келії Автономової, побачили на його ложі три великі красні яблука, що висяювали від себе неземне світло. І розливались у мешканні неземні пахощі, від яких солодко завмирало у грудях серце. Розповів Автоном про свій сон і про зустріч із Калістратом, і про розмову їхньому церкві. Всі почудувалися із того вельми, тим більше, що ніхто тієї утренні брата Калістрата у церкві не бачив. Але могло так бути й тому, що ніхто на нього не звертав уваги, як на останнього в цьому світі. Хіба хотів скористатися його послугою, чи вилити на нього своє зло. І всі вони, в тому числі Кузьма, кинулись у поварню, щоб уклонитися рабу Божому але й у поварні його не було. Інші кухарове сказали, що не був він на роботі учора. Тоді побігли всі до його келії, і там знайшли задобіло його трупа. Але виглядав зовсім як живий, навіть усмішка вистегла на мертвому обличчі.